A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Innilhamd lillahi na ahmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Ma yahdi illahu falamudillahu wa man yudlilhu falamadiyahu falamadiyahu. A'ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du... I gjithë falëndërimi apsolut, i takon vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, kryusit të gjithsis, përshëndetjet tona, mëshira, bekimët të Zotit, qofshim bimët mirin dhe Zotriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, mi shok të ti besnik, mbi famine të ti të ndërshme, mi bashkëshort të ti të pastra, dhe mbi gjithë muslimanat të cilët të ndjekë rrugën e ti me të mirë, dheri në ditën e kiamet pa unë burko në ligjeratën e radhës, e cila është për ligjeratave nën deg e temës e imani dhe islamit, mirë po pasi si shtile dyt e islamit, si shtile dyt e imanit, dhe këtë mesele e përfundum dhe e regulum, ashtu si që kanë regullu e ehli sunneti, pasi si shtile dyt ështila Më e rëndësishme e fes Allahu xhalla jalalu është adhurimi më i përsëritur i besimtarit në 24 orçin e tij dhe si rezultat i rëndësisë së tij të madhe, edhe ulemat edhe muslimanët në kohat e hershme kanë diskutuar rreth madhështisë këtij ibadeti dhe dispozitës së atij i cili i mungon këtë ibadet. Andaj duke u nis nga dispozita, tham se çështja është te e rënsishme edhe është tejet e madhe ndoj këtu me veti i kam di libra dhe pse u dashkimi mehur 10, kned, 10, 10, nga na tjetër për shkak të peshës sëran që e ka kjo mesele në ligjeratat e galuara folëm për definicionin e imanit dhe definicionin e islamit rezimeja e të cilave ligjeratave ishte se feja Allahu gjelle gjelaluhu si kjo shpreja feja Allahut lirish mund të quaj me dhe Iman, kur themi iman ne kemi borçullim te Allahut, mbrojshme dhe te jashtme. Dhe gjithashtu mund ta qujmë edhe me një term tjetër, edhe ajo është Islami. Pra mund ta qujmë me shprehjen Islam, dinin e Zotit te jashtme dhe te mbrojshme. Pastaj mu këto dy terma ndahen njëri me tjetrin dhe njëri i përkatësohet te mbrojshmës dhe te jashtmës, imani veçohet me te mbrojshmën dhe Islami veçohet me te jashtmën. Tash, hoxha Hafiz Ibn Ahmed Al-Hakimi vazhdon me shqarimin e hadithit e Djibrilit. Ju thash në leksionat e kaluara se hadithi i Djibrilit është bazamenti i fesë. Kush donë me studiu Islamin, le të hyqet hadithet e Djibrilit. Andaj na vazhdimi, çka do të, të përmendim me radhë për meselave janë shqarimi i hadithit e Djibrilit. Jan shqarim i hadithit të Djibrilit. E nëse thot dikush, a ka mundsi gjithë kjo a uh, gjithkë hulumtim, gjithkë zgjerim, gjithkë zbërthim me dal nga ky hadith i cili nuk e tei kalon një faqe, po. Nga sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin gjithashtu e ka nxjerrë Imam Buhariu, ku ka thënë alayhi salatu wassalam inma utitu jawami alkalim. Ka thënë mua më është dhon fjalë përmbledhëse. Prej vlerave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çu j do ta shohim në lexhëratat të cilat do t'i mbajmë si argumentohet pejgameria një pejgamber. Nëse të pyet ti dikush, pse po thoni që janë pejgamber? Ha? Pse po thoni që ai pejgamber? Dëshmo. A vetë pse kaimi Muhamedit, a vetë pse kë të po thonin se ai pejgamber? Ekzamera. Libra të veçantë ta psojësh pejgamber. Pejgamberi Ali salatu vesselam, përveç uri veçka i ka, flet pak, ndërsa në brenda fjalëve të tij të pakta janë përdorë domethënieve të ngarkuara të shumta. Andaj ti shef se me një hadith Dietar flasin me vullime dhe kjo argumenton për pejgamberin e tij. Sa ai flas me një fjalë, ata çka na duhet më fol me një libër. Sa ai është pejgamber, nëse ana jemi njerëz. Andaj Ali sallatu ve selam ka thonë mua më është dhon fjala për mbledhse. Andaj ky hadith, është hadith madhështor. Hoxha thotë dhe e treta prej gjërave të dinit, çka janë përmend në hadithën e Xhibrilit, është ihsani, bamirësia. Mirpo thotë bamirësia do ta lejna në fund pasit të flasmi për 5 shtyllat dhe pasit të flasmi për 6 shtyllat e imanit në fund vjen bëmirsia pra pasit të detajzojmë salatin, namazin, zeqatin agjerimin, hajin pasit imanin në Allahun, pengamert, librat me lachet, ditën e gjikimit kaderin, pasit vjen ihsani, ajo është maja maja, ka imaki me amla e islamit edhe është me adhuru Allahun gjellë vë ala si kur i eduke e pa po këto nuk arrijën pa i plcu këto të tjera. Prandaj hoxha ket ehsonin e ka lanë për mallon. Thot në kaftinë veçant, të veçantë Arkanul Islami al-Khamsa, وهي على قسمين قوليه وعمليه. Thot shtyllat e islamit pesë, të cilat janë dy lloje, të cilat bën disa me fjalë e disa janë me me veprë. Thot në poezi, faqat atal islamu mabniun ala khamsin Fahiq wadrim ma qad nuqila thot vërtet ka ard Islami i ndërtuar mbi 5 i ndërtuar mbi 5 shtylla fahiq wadrim ma nuqila wadrim ma qad nuqila thot e realizoj këto 5 dhe kuptoj mirë çka po transmetohet do të them çkjo meselë është meselë e ran jo edeni se ibn Taymija thon ka thon për çështjen e imanit dhe Islamit kjo meselë është e ran Kjo mesela është e ngarkuar, kjo mesela është e të llovitur, ka nevojë për fsharim dhe lutje prej Allahu xhalal xjalalu me ta çel meselan. A e dini pse? Se në këtë meselë Islam, iman, namaz kanë rritur shumë njerëz të mby, njerëz inteligjent, njerëz me intelek të hatashme. Mirpaf Allahu xhalal xjalalu innal huda hudallah. Udhëzimi është udhëzimi i Allahut te bareke we taala awwaluhar ruknu al-asasul a'zamu wa huwa as-siratu al-mustaqimu al-aqwamu thot e para prej këtyre shtyllave themeli më i madh është wa huwa as-siratu al-mustaqimu al-aqwamu daki kjo shtyllë më e madhja ka thonë më e madhja se të tjerat janë të vogla po kjo është më e madhja e cila është rruga e drejtë dhe më e mirë ruknu ash-shahadataini fa thbut wa'tassim thot është shtylla e dy shahadeteve. La ila ila Allah, Muhammed Rasulullah. Fethë butë qëndro, wa atasim dhe kapu, qëndro në këtë shahadet dhe kapu në këtë shahadet mirë. Bil urvetil vuthkalletila të nfasim, kapu për litarin më të fuqishëm i cilin nuk ka shkëputje. I cilin nuk ka shkëputje. Vë thanjen i kametu salati. Dhe e dyta të prej tërë është falja e Namazit Wa thalithen të edjetu zekati Dhe e trejta është Dhanja zëqatit Wa rrabi u së jamu fësmaj Wa të tëbih E katrëta është agjerimi Do gjomir dhe ndjeka Wa lë khamisul hajju Ala men jastotih Dhe pejsta është hajji Për ataj cili ka mundzi Anë e thët Hoja, këto Pës stylla disa projtore janë të me të dëgjuas disa projtore janë të veprës ajo e cila është me gjum është shahadeti është shahadeti thuhet la ilaha illa allah muhammedur rasulullah tëra stylla që vin realizuese të shahadetit janë të gjitha veprore disa projtore janë edhe me nxjerrën e pasurisë edhe me nxjerrën e pasurisë andaj thotë vë kaullu lë kalbi vë ameluhu vë ameluhu shartën fidelike kulli gjithë dhe njona që ka përmejnë në prej shtyllove thotë mosë aroni veprën e zemrës mosë aroni veprën e zemrës qëse mësë marru veprën e zemrës gjatë kryrës e namazit gjatë kryrës e zëqatit nëse s'punon edhe zemrë ashtë e kotë që edhe më donë me punu zemrë por shemo nëse njoni falet, falet mirë po thotë çka na e boni Zoti me kët obligim. Mir, mos i na e ka bop po e baj ama, çka na e boni? Nëse e shprehësh këto, ai pranohet namazi? Jo. Se çka vaj për të zemrës, e cila është vepra e zemrës, dashuria nuk e ka ndaj namazit. Namazi pranohet vetëm nëse njeriu e fal, e din që është obligim dhe thotë, "Kjo është dashuria më e madhe për mua për kët namaz." Dhe thotë, "Dua Zotin Allah më shumë se më ka bop obligim." Ekjo më radh. Domthon veprën e zemrës sot mos e mos e harroni. Ose dikush është duke agjëru. A do thot ku e xheti që ta xhërim? Të e bajmë si na ka bëu obligim, po ku e xheti? Shumran po të thot gjua. Atër çka ndodh me njëriun, shkon në punë, shkon në vepra. A shkon sa rrezikshmë është? Ti e bën prej për porjasht, po prej për brenda nuk ekziston dashuri ashtoj me rrah. A do të mos e harroni veprat e zemrës? Pastaj do të, të hojë Thot hadithët të slasin për këtë meselëja në dy lojshë. Kismun shemilun ligemiëja, wa kismun një khusu kulle khaslatin minha, thot disa hadithët flasin për pështyllot, dhe mëndën ka hadithët që ka i citojnë pështyllot me një vendë, pështyllot, dhe ka hadithët që ka i veqojnë njëra veqaveqë, shahadetin, namazin, agjerimin, zeqatën edhe haqin. Ne edhe me lejën Allahu Gjelle Gjelalu, sot dojna me folë për namazin, është tyllën e dytë, dhe nëse do të dikush për shahadetin, para, disa, para se me fillu të islami i mani, dhejërin që atë pikë këna folë për shahadetin. Dhejërin në atë pikë këna folë për shahadetin. Dhe gjenë orme shur shurotet dhe kushtet dhe dispozitat dhe premisat dhe sa ndërtovët shahadeti, e kështu me radhë, kushtë donë i kthejet atje. Andaj, sa i përket haditheve të përgjithshme, të cilat kanë orë nga pengameri sallallahu aleyhu sallem, që kanë të bojnë me 5 shtyllat, atë janë të shumëta. Do të përmenjëmi disa për të tëre, sa për t'i citu e kush do një këthejt librave, Bukhari ju dhe muslimit edhe suneneve tjera, dhe i shikon atje ma shumë. Adithi, i cilë është në Bukhari dhe muslim, nga Abdullah ibnë i Omeri, radhi Allahu anhuma, thot ka thonë pengameri sallallahu aleyhu sallem, buni el al islamu ala khamsin, شهادتي ان لا اله الا الله شهادتي لا اله الا الله وان محمد الرسول الله dhe ismiu ame dhe i dërguari i Allahut. Ve ikamatis ve ikam is solat dhe falja namazit ve ita iz zakat ve som ramazan dhe agjerimi i ramazanit ve hacil bejt apo hacil bejt es pordor ma perpara se sa agjerimi. Dhe hoxha ka prur nje grumbull te haditheve të cilat argumentojnë se këto pështylla janë piesë përbërse të fejësë Allahu të bareke. Dhe të, të përmejnë me dhe hadithën e Muad ibn i Gjebelit, Muad ibn i Gjebel është a njëri cili ka shku si përfatësu si pengameri sallallahu aleyhi sallem në Jemen, dhe pengameri aleyhi sallatu e selam, kure ka dërgu në Jemeni, ka thonë kështo, Inneke të ti kaumen min ehlil kitabë, a thon ti duke shku te nje popull te cilot jan i tharr te librës. Dhe dietar nje presharrime te kte hadithit i tharr te librës pse ja ka potencue se muadhi ka dit kotu shku. Sigur ti be shku me nje qytet, edhe me shku na ose nje shtet tjetër, edikush me thon, "Shiko, kjo esh filanciteti, ti e di." Mir po ai nuk ta potencon vetem per nje hikmet tjetër, se ti e di ata. Me thon dikush kur të ishtë në gjami, me thonë, shikoj e tu, njënë gjami e. Ti e di ata. Po përse ta potencon? Por një sen, që ka ti e ki haru se në gjami, që ka duhet me bo? Dikush bërtat në gjami. A dhe ti që ka i thu, kjo gjami ashtë. Ti nuk e ki për qëllim saj se ti që është gjami, po i ka largu prej mendjes, disciplina që ka duhet me posë gjami. E muadit, pëse i tha ti të shku të njështë të librës? Ki kujdej, sa ata nuk janë gjahila. Ata nuk janë që të cërnë kanë devijuar. Mos mendos ato ti kanë më trajtuar si alim. Po jetë të shku të një popull këtu këtu janë tucit e tërë. Feli yekun awwal ma tad'uuhum ileyhi shahadata an la ilaha illa Allah. A tarljet e parason apo i pari e para thirrja çka ti e u ban atyre? Shahadeti. Dëshmia la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Dhe un jam i dërguari i Allah in hum ata'u lidhalik fa'alimhum ha kjo esht per davet kjo esht per davet tha pejgamberi alayhi salatu sallam ne saatat binden çiket mesela celen nshehadet dëshmim njohjen e allahut andaj ne disa hadithe tjera E kaord gjithashtu në Bukhari transmetim tjetër nga Seyyideni se Bukhari i zgjeron rrugën e hadithit por një shprehje e cila vjen e veçantë. Në disa transmetime tjera kaord fa idha arafu Allah ta'ala fa'agbirhum. Kur ta njohin Allahun ata lajmëroi për tjera. Përndryshe Muslim ra çako dobi. Çako dobi di që shoqëtarë të tij vallallëqë ata me çështën e Islamit. Ai thot për çështën e Islamit, ju duhet të flas. Kush është zoti i këtij Islamit? Anadi tha peygamberi alayhi salatu vesselam. Ne sahatat ngojën tyje. Per shahadat, per la ilahe illallah muhammed rasulullah fa alimhum. Athar, lamruyata enallaha iftaraḍa alayhim khamsa salawat. Athar tregoi se ata e kan obligim pes herë në ditë mufal. Kur vjen namazi, pasi dbohet tahqiq dëshmija la ilahe illa allah fi kulli jomin vë lejle gjatë ditës dhe natës ditës dhe natës e nëse dëngojnë atan këta shikore nuk këtëhet asë në zëqat pa u realizu namazi, tha nëse dëngojnë në namaz atër ka zoju se Allahu e ka obligu mi a ja u morët disa pjesë të pasurijes të pasurve dhe me i këthijetek të varfërit dhe me ndatek të varfërit pasaj tha uëtëtëki da'u e të madhëlumi inteu leis bainaha we baina allah i hijab e pastai tha nose ti ki suksesisht dovet dhe te jepet be recetën e davet, davet ata arthat tash ky ky mesaz drejtohet mu hadhit s'ka me ta boje ata ki friq nga duaja dhe lutja e atit qi ti i shbo zullum sa njeriu i ban zullum njerve ne emret allahuala jallalul po disa djetarët e kam potencu këtu se kjo këshil ka ardhë në vendin matë të rëzikëshëm në nervin e nervave. Si? Njeri ju kur është në pozitën e thyrë, si druktë Allah, i qelën shumë prej dritareve, i qelën shumë prej doarë trokitjeve, i qelën shumë prej autoriteteve. Ekshtë të më rarë. Në këtë ras, shfarë eks eksiston prej rëzikeve? Rëziku që ka eksiston është kime me ndu se këtu është i veçanë nd Me boti me pas sukses me dëngu ata, ata ki ki kujdes. Mos u bën zullumçar ndaj atyre. Mos u bën diktator ndaj atyre. Mos mendon se feja Allahu është e jotja. Jo, ti vetëm je përçues. Ti vetëm je një përçues, një komunikues. Qiç ka thon se i Kutbi rahmetullahi alay, do gje vol për për Davetxhin dhe për Davetin, ka thon Davetxhio është mjet. Mjet i Allahut جل وعلا në tok. I bën disa punë Allahu me ta. Atyna nuk i intereson se ça pe pranojë njerza apo nuk pe pranojnë, kush pe shahon dhe kush nuk pe shahon. E kështu më radh. Allahyta ki kujdes nga lutja e atij cili i është bë zullëm, sepse në mesati i atij cili ti është bë zullëm dhe lutjet e tij s'ka përde te Allahu xhellale xhellawala. Pastaj hoxha thot fadhlul salat. Vlera e namazit. Ne do të cekim nga hoxha çka përmend për vlerën namazit. Mirë po hojja, të e namazit. Mirpoh hoxha tek dispozita e ati cili nuk falët, dispozita e ati cili nuk e krynë këtë obligim të Allahu Gjellë Vahala, dispozita e ati cili nuk, nuk është manifestuës i namazit, hoqja nuk është zhëru shumë nga se ka bo i hale. I hale është ka këthije ledzusin e ka këthije në liber tjetër. Ka përmendi qka prej shkurt të imam në vëhujut dhe fund ka thonë, kush dënë me vërtetu me selën? se ajtë që ka së falet, qëfar njeri ju është, të Allahu Gjelle Gjelalu dhe në këtë dunja, ka thënële të atë lezoj e libërën e i bënkaj e me lëgjauzije, hukmu tariki salat, hukmi dispozita e lëndësit të namazit. Dërsa nejve, pasi që jemi në objekt shpjegimi, atërë do të i cekin si që ka përmeni bënkajimin atë libërën. Do e mos, për plasjet, mes atërët të cilët kanë thanë, se kjo është musliman, edhe Përplasia nga ana tjetër atyri të së të, të thonë, jo kë është jo musliman, përshkak lanje së namazit. Dhe ilmi e kërkon, ilmi e kërkon më prej drejtësi së ilmit është me kadhu që ka në thonë krejtë. Prej drejtësi së ilmit është musme mëshef argumentin e kundrështarit. Andaj Shekhu Islam, Ibnu Tejmije, prej veqorive të ti cila është, saj nuk e mëshef që ka thonë kundrështarit. Najërrit në rrethana të lasdruara dhe rrethana jo të intelektit, jo të dijes. Sigurisht më rrit në ato në ato mjedise dhe familja, mjedise familjare, disa është mbjell ilmi, ata nuk janë mësuarim shef delilet, apo? Por pse mos sot neve kur komunikojmë me diçka bën? E dëgjojnë predikuit në laf, një fjalë, dhe kur ja komunikojmë te teatrit, nëse kanë fjalë te ati diçka që kanë neve na rrezikon te teatrit, na nuk i thojnë ato. Thonë, "Shaka nuk nevojë me ditë ti." Po shkunderta. Ti porçojë çashtu siç thon. ka thonë. Andaj Muhammedi ka thonë, na nuk rrejmë as për Jehudët. Nuk rrejmë. Allahu nuk ka rrejmë për Jehudët. Nuk ka dhënë spikalloj këto fjalë, jo. Ato kanë dhënë çka? Allahu është fukara, Allahu është i ngurt, koprac. Nuk i kam shëj këto fjalë, ato i thojnë. Andaj, për drejtësisë e Elmit është, më përmend dy palë. Pastaj e lut Allahun Xhelel Xhelal u edhe e studion me cëjlën dhe mërveshtet së gashë me vërtejta. Dëse me mëshefit argumenteve nuk bëhat asë nisën. Hoxë atët, i alëm, hedan Allahu e i jakë, anës salate, kadishtemelet ala gjulli enuaj l'ibadë. Ka thonë dhije, Allah u të zovë ti edhe mu. Pro ti ju ketë, edhe ketë që ka e le gjellibërë edhe hoxën. Në alusëmi Allah u në gjellibërë që Allah me pas falë hoxën në nga sa i ka ndrujetë. Tho të dije se namazi është të buësi dhe përbashkuësi i kret i badeteve. Do me thonë, namazi e para për i vlerave, para se me hinë para të gjdo sendin, du të me ditë se namazi është përbashkuës, që do me përbashkuës, i ka mledh kret i badetet, qka janë me një vend. A do e shumë rëzikshme që shtje namazit. Pas e ka thonë, mineli etikadi, ka thonë e ka përmledh besimin, në Allahum njëllovala. Bil qalbi me zemër, walin qijadi dhe në nështrimin për Allahot, nuk e gëziston fej e cila e adhëron Allahun në qofte dhe në dalalin e tyre me një respekt që isha adhëron muslimani me namaz. Cëla, a kini pa ju, që këshirë në kitë fejt që ka jam, cëla adhëron Zotin e vetë, si do mos fejt të se dhe të përkacohon në, në liber, cëla të adhëron Allahun mesejqë dhe qëllët e adhërinë Allahun me rrëku. Ja, ata veqërinë që shto. Veqërinë. Dhe kënojnë, ku i di qëponë. Mirë po feja e vetme, e cilë e adhërinë Allahun me plot, për plot, bindje dhe nënshtrim, dhe absolutizm dhe, dhe nënshtrim, është namazin. Nuk ka ma ma... Ku, ku ki me shku veç me hinje? Ku me shku? Dhe mund të e qep pjesën më të ndershme në pjesën më të ullur. Apo? Për Allahun të barë, kjo, të ala, kjo është kulmi i nështërimit. A dhe dhëtë, nështërim me zemër, nështërim me tupë, nështërim me me ikhlasë, sinceritetë. Uel me habbe dhe dëshuri. Pa nuk është dëshuria Allahot me arti kur diku shkel me qërape, e ti me vendosë balin tanë. A po, sa për njëri jutë, nuk e nënqmojnë kështë vetën. Po na nuk në intereson kjo, sepse na e dojnë Allahun gjellu ala. Të në namaz jemi kë barabar të barabart për Allahu te bareke ve te. Intellektual pa intelektual, i shkolluar pa i shkollum, ka dije s'ka dije, është inteligjent nuk është inteligjent. Te Allahu جل والا do të jithë morrëni te kibir. Allahu ekber. A a thot ai i shkolluar me diçka tjetër? Jo. Kë tjetër jo, kët. Allahu ekber. Krednesi s'i zgjëmojnë. Ek ç'e më ra. Alla kjo dëshmon për di dashuri. Wel khushuu wel khudu'a, dhe frikë respekt për Zotin dhe shikimi dhe mbrojtja ne namaz e shikojm mbi qirën e Zotit, nga sa pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë, ku njeriu kthehet ka Allahu, Allahu i kthehet atij dhe te eki parash kete mesele, oleqbali ala Allahu azza wajal dhe dhanje pas Allahu tebareke we taala u islamil wajh dhe neshtrimin e ftires Allahu do neshtrimin e ftires Allahu e dëshiron neshtrimin e ftires Dhe kur ti shikosh këto adhyrime që ai ka, ka përmbledh namazi. Edhe na do të citojmë, fjalët e dietarëve janë fjalët e dietarëve, na nuk i kontekstojnë ata. Nëse xilafi është te selefi. Kur kur ti shikosh këto adhyrime që ai ka, ka mbledh namazi. Dhe shikon njërin e kalon kërit namazin. Logjikisht, po është realitë kish. Po edhe me çka dush, ta matosh, absurde është meqen musliman. Absurde. Me çka është dëshmona Islamin e tij na? Me çka është dëshmona mësimin ndaj Zotit të tij na? Me çka dëshmon dashurinë ndaj Zotit të Tij? Me çka dëshmon se ajo rrobë dha Allahu është Zot? Me çka dëshmon? Nuk ka me çka dëshmon. Andaj namazi është polemika e cila është ibadet i badeti, cili ka ngrit polemik te ulemat se ai i cili sfalet është problematik imani ti. i tij. Was-sumudu ilai, dhe namazi ka thënë se ti ke nevojë për Zotin. Kul hu Allahu ahad, Allahu samad. Keq ka nevojë për Zotin? Ti ç'e ka thënë që ke nevojë për Zotin me salat? Me namaz. وللإتراح بين يدي و نريو إلشون veten para Allah. Elشون veten para Allah. A dish ka është itrah, itrah do të thon kur ti i thu dikujt zgjidh ma problemin se un zdi kur çjo. I shkon dikujt, sikur fmija nanës, fmija prindit. Kur është i vogël, çka i thot? Zgjidh ma se zdi kur çjo. Ja dorzon me sel para. Kështu ja dorzon njeriu veten Allahu dhe i lutet, zgjidh mi punë se un nuk dije. Pastaj ka dhanu al al aqwali e kuali lisan i wa a'malihi min e shahadeteni e ka të buë namaz i badetet e gjuhës sikur shahadete a thuanet e të hiyat e shhedu en la ilaha illallah dhe rinë afun pasaj ka than tila veti l'Quran pasaj bot të sbih abo Ponta spikur thësh, edhe ka të spi, subhanallahu rabbil alaa, subhanallahu rabbil azim, wal tahmid alhamdulillahir rabbil alamin, wal taqdisi wal tamjidi wal tahlili wal takbir. Thu shum për adhurime të sot janë madhrin për Allahun, lartësim për Allahun te bareku te ala. Pastaj ka dawn edaia, lutesh, apo lutesh në namaz. Pastaj ka dawn ta'awudh, i kërkon Allahut mbrojtje. Pastaj ka dawn istighfar, i kërkon Allahut istighfar me ta falë tyje. Se ti gjatë jat namazave merr na kosë namazave kibao junova wali istighatha wal isti'ana i kërkon Allahut ndihm i kërkon Allahut me të mbrojt uliftiqar ila Allah taala dhe para çet para Allahut iftiqar fukaralluk i, fukara i thu Allahu to zotin jam fukarall ti je i pasur pasaj ka thana wa thana alai dhe lafdrun Allahu Allahu e don më lavdërua derisa Allahu e don më lavdëru për drejtësisë të, të dashurisë çka da gjon ndaj ladratës çka ka bë e ka bo lich kush të ban mirë mi thonë faleminderit. Dhe deli se kalon me kach, ka thonë Alehi salatu e salam, kërë thonë ka thonë për nga mere salam, ajo është prej Allahu gjelluale, ka thonë kush nuk i falenderon njërëzit se ka falenderu Allahon, qikonë e sajdo Allahu faleminderit. Allahu kufrin e urejnë në gjdo formë, me të bodi kush mirë dhe ti mësë mi thonë faleminderit kjo kufrë. Argument, tha Alehi salatu e salam, o ju gra, ju i një masë shumë t'in Pse se bani kufër? Ja Rasullallah, a dalin kufër për fejes? Tha jo, pa ato e bani kufër burin. A pas ka kufër në raport në mes vetin? Po, ka kufër në mes shokve, ka kufër në mes mëgjve, ka kufër në familjarve, ka loj loj kufri. Tha alejnë salatu e selam, jo se bani kufër Allahun, pa e bani një pjesë të kufrit, të lashto tër e pjesë, i thojnë bashkëshordve të tyre, të pra burave të tyre, të skumë pa mirë për tyje kor skuq pa mirëpëdia a dërmo u dobure duke ja mundsuar një familjes vet një stres një shtëpi një diçka fëmijëve të ti dërmo ti shkon jeta dhe në fund si bagën Allahu e nderoft elshan çab çab ti më hajt ka sa numror më kjo ju ndodhet me smichve kjo është kufër dhe nëse njeriu adaptohet kështu më i thon njerëzve habet çka kibo për mua kështu një ditë për ditë vaji thotë Allahu xhella wala Qa ki po? Adaj, kini kujdes në këtë mesele. Veli t'i dhari, mine dhëmbi i lej, thot dhe në namaz ka arsjetim nga gjunatë. O, zot, të njëmë gjunatë qarë. Adaj, falma. Pasaj, veli kërari bi një amin lehu, dhe ja prana Allah u të një metët. Ja prana Allah u gjellë u ala. Një metët dhe shumë dhe kërët e tjera, thot hoja, rahimehuullahu. Te ala, pasaj, thot, amelil gjevarih, dhe namaz i përpshin, ruku, sejtës, të jamit, ngritjes, i t'idelit, ngritjes prej rukujes, wal khafdhi, wal rrafa, ngritje dhe ullje, për Allahun të barek e vëtë ala, pasaj, thot dhe shumë, veprimtari të tjera, të cilat, janë disa prejtyre të, të zemrë, disa prejtyre të shpirë, disa prejtyre të, të trupit, të gjitha këto thot, i kam blejtë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, në ditë qka të cilën e ka qujtë, salat, namaz. Ado është vepër e madhe, thot, dhe për këtë arsuje, thapë nga meri a lehi salatu e salam, gjuhelet kurratu ajni fës salat. Thapë nga meri a lehi salatu e salam, knëtsia e syrit tim është në televizor, apo, në Facebook, Allah unë arrujtë. Knëtsia e syve të mi është të gratë e mija, Allah unë arrujtë. Knëtsia e syve të mi është me dalë me pi një qaj, me dalë me një vetur, me dalë dhe me dalë, dhe më këshir se ende të ndryshshme. Ke këto nuk jam. Asnjë ana nuk asht. Nuk ka nuk. Është. Pare. Apo, pare, më mbledh parë. Apo njerëz kur i shohin parat, zemra ju dridhet. Letra më xhir. Tha, "Muj shbok knatësia e syve si të mi namaz." Mufal. Allahu akbar, kjo knatësia e syve si të mi. Po çka shef njeriu kur tfalet? Qëlimin, tokën, murin. Po jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Penga me dalaj sallallahu alejhi wasallam e salame, ka pa po zotin e tij me shpirtin e tina. Aja ka adhrua Allahun sikur është duke e pa. është sikur është duke e pa. Dhe Allahu Gjellewala e ka qëjtë namazin iman në shumë prej ajeteve të tina. Pasaj dhe dojgja. Thot, Allahu Gjellewala e ka përmend namazin në shumë kontekst të të Kur'anit. Nuk e dija ka me në metë ko për me diskutu dispozitën e lancit. Nuk e dija ka me në metë ko. Si do qëpë. Thot, Allahu Gjellewala, namazin e ka përmen në shumë kontekste të Kur'anit. Kontekste të ndryshme. Prej konteksteve të para, është se i ka kërsnu jo besimtartë, se nuk mundën me hinfej, dheri sa të besojnë dhe të falen. Dheri sa të besojnë dhe të falen. Ku ka thënë Allahu të e bare kjo vë të ala, të intabu dhe e kamu salat, nëse pëndon nga kufri dhe falin namaz. Kjo është kontekste i parë. Sa Allahu kur ju ka folë obesimtarëve, ka thon se si duni më nën feën time. M Kusht, mu pendu prej kufrit, më hinë në islam dhe hyrja në islam është e kuzuar me falën e namazit. Më than dikush, "Shire un du më nën islam të ju, ama se të namaz son e baj." Ç'ai thojna, "Hiç mosim." Amun i than këto? Nuk po thamë, ju thanë juve njerëz ve këto, jo. Ja. Mir po jashtrova se namazë shtylla e islamit. Sidoj me i bashkë me me, me namaz. Për ndryshe Ano i shqipni se i rgjaja si ka ndikute njërzit. Po, une islami në du, islami është i mirë, i pache, i gjëtsi, i rati. Ama namaz, jo. Allahu i ka kërstu, i në tabu dhe e kamo, pëndohën dhe falin namaz. Pasaj Allahu u gjellëval e thotë, uajlun ljohme i dhillil mukezzibin. I ka kërstu në akhirat. Ka thonë mjerë për qafirat ditën e gjykimit. Mjerë. Pse mjerë? Ka thënë, Kër i dha qile le humur ka'u, la jarka'u. Kër i thuje atyre, bani rëku, atës bëjshin. Kër i thuje, bani rëku, atës bëjshin rëku. Andaj, jo shifë njësa Allah u gjelua, kër e ka trajtu namazin, të kush, të shkijit. Allah u nërrujt. Pasa i dhëtë, Vahije thanje të nëfimet hilmuëminin. Thot, është përmen kontekstën e lafdratës dhe i besintare. Minë njerë, pasimanit ja u ka përmenë, Salatin ka thana Allahu جل و علا, "Qad aflaha al-mu'minun". Kan shpothuar besimtarët ellezine hum fi salatihim khashiuun. Ata të që në namazin atë janë të fikshë. Jo vës vogël, jo vës falën, falja është e pa diskutueshme, po edhe fiksohu në namaz. Fiksohu në na namaz. Pastaj, thadhoja, "Sa Allahu جل و علا kanun shumë munafikat se si kanë kushtuar rëndsi namazit?" Shikonë talantsin e namazit mbledhën shumë turpe, shumë mare. E marrja e parë është sa Allahu e ka trajtuar në kontekstin e qifarëve. Marrja e dytë se i ka trajtuar diftirsha. Diftirsha. Ka thënë Allahu xal xalalu inal munafiquina ykhad'un Allaha wa huwa khad'uhum. Al munafiquat mundohen të mashtrojnë Allahun. Shikonë Kur'anin. Shikonë Kur'anin çish fot. Me pas thonë e mashtrojnë Allahun, çka çka i shkuptuaj? Ti e shkuptu. Ish kuptuar kuptu se Allah është i dopt. Mirë, po kjo, inshallah me lejen e Allahut do ta përmendni te tefsiri se çka argumenton për fuqinë e Kuranit dhe ajo se është Kurani prej Allahut. Shikoni tekstin. Allahu thot për munafikat, "Mundojnë me mashtrua Allahun." Pse mundohen? Se si s'ka dhënë mashtrojnë? A kuj ka kthi ka thën, "Ama Allahu i mashtron ato." S'ka dhënë Allahu mundohet me mashtrua. Se Allahu s'ka nevojë me mundum i mashtrua. Argument Se ti së në mashtronë Allahon, për po i të munungë veç. Kjo është në kontekstin se Allaho edhe shpreja t'i bja njërë të rasisht me. Munafika të munohë, qëka të munohë? Unë jam musliman, ama këto... Unës si jam musliman, bashkë qështë duhet, bashkë të... qëndruhet, i disciplinu, ama këto janë të menutë që jam musliman. Nështë të dhajnë altë kujtonë. Apo? Ama josh, nuk është ashtu. Ato për po munohën, ama nuk është e vërtet. Ka Dhe primtarija e parë në në qmuse, qëka ardhë, dhe kur të ngritën me falë namazin, ngritën me dëmbeli. Ata pu falë kanë, veç kur ngritën, e ardhë koha, hajrë i shava, du të muqu mu, mu falë, hajtë falë mi edhe ta hek në gajlë. Kështu, kan kan ka nërshprejë, pre muna fikave. Adhoja ka në në qmukët, adhe ka qytë një fakë, pas e ka thonë, ju ra unë nësë ata shtiren para, para njerëzve pas e ka thonë ajo ka thoti hoxha ka ardhë e dita në lëgari dita në gjikimit dita në gjikimit Allah u gjellu ala se ndin e parë qëka i prit njerëzit ma dhe e gjebëtumul murselin qëka i kini përgjigj për nga mërve qëfar kanë li për nga mërët o abudullahe malekum min ilahin gajruu adhërën e zotin se nuk keni të adhëruar përvec se Allah u Dëshmën e All-ah O Xhela të parën. Të dytën ka thane Alaihi Salatu Wassalam: "Evol ma yus'alu anhu al-'abd yawm al-qiyamati salatu". E para, e para. Ktu e para në hadith e ka për qëllim e dyta. E para e dyta. Pse e dyta? Se pas namazit. A dini pse e dyta? E para se e ka thujt 'abd. Al-'abd, rob i Zotit. Tjetra e ka qujtë miret në logari, se qafiri në mendimin e shumë prejolemave s'miret logari. Pse s'miret logari? Vecit dëshmojot se ti i konë zlumë qarëve, dijet veni. Ty, a e dëshmonë që i konë qafirë? Po. A e diqat këmë thonë për qafirat që ka mendohet? Po. Te veni. Andaj, ropi për muslimanëve, e para që ka pyto, që ka ashtë salati, namazi. Pasaj thotë, fe in tukub bilet minhu, tukub bile minhu se i ru amelih. Nëse, nëse i pranohet namazi, i pranohen të gjitha veprat. A pse sa e madhe ka ka namazi? Ti jep sadaka mundosh, më kani mirë, shtirresh me statusën në Facebook se i jaxhalim mirë, i do të çëm, apo, shkruane, e marrosh, e shtirresh, jep donjer, më shofta se çka, si ta kish namazin të gërvisht, këto të, të tjera të shkojnë bosh. Këto të tjera shkojnë bosh. Tha Alaihi Salatu Wassalam, in tuqbillat, si të pranohet, pranohen të tëra. Pranohet namazi, të tëra shkojnë Bosh, andaj tha wa in ruddat alay. Si ti kthehet namazi i paplanuar, rudd alayhi sa'ir amale. Krajt veprat e tjera i pra shkojnë mbrapa. Namazi shumë çështje e madhe. Qetra ka dona uja, Allahu i ka thujt ato që ka sfalën, kriminal. Kriminal, shumë çështje e rëndë. Kriminal është fjala e madhe. Në gjuhën arabe kriminalitet i thojnë mujrim. Mujrimun Kur'ani përmend mëgjrimun, thotë Allahu i gjellëvara, fi gjennetin jetese elune anil mëgjrimin, besimtarët në gjennet e pysin njëri tjetrin, bojnë mua bethë, qëka pysin? Pysin për kriminal, kushku mbe kriminal, qëka u pa puna tëra? Qëka thotë Allahu i gjellëvara? I thotë pysin njëri tjetrin dhe i thotë, masële ke këm fi së karë, i pysin për mëgjrimun, kriminal, qëka ju së qëllë juve në zjarë, se solliu në zjarr. Qalu, shikonë kriminale vetë por xhiqet. S'ka nevoj. S'ka Allah e sfol për ta. Ai vetë për lija për veten e tij. Lamnukum min al-musallin. S'kemi çën namazdhë. Sot njerëzit, nëse i bë rrok babijës dhe babës të shtëpijë, edhe është gjallëmirë dhe këshir familën, ama sfalet, kë a mundet të më para mendonë në shoqrinë tonë kriminal? S'para mendonë. Kush para mendonë kriminal? Hajde uti. Ai të rrokve ojtëllis punon, kjo kriminelli. Mirë për me bëmë me lanë namazin së logaritet kriminell, anë gjuhën e Allahut kriminell. Lemë në kunë minë el musallin, se mi falna. Andaj kujdejs, se të Allahut mund është me bërë kriminell me një të humë me të kohës e namazit. Allahut në rëjtë. Andaj hoqë, këtë i kaprua argumentim për madhështijen e namazin. Pasaj thot, se Allahut e barek e u e te ala ka përmen në shumë ajetet e tjera se namozi është prej sendeve i cili e dalon besimtarin ditën e gjikimit ditën e gjikimit ka me dalë njërzit të zhvesh ora po pe nga meri alejnë salatu e salam ka të regu se une i njoft më katartë prej umetit tem me qka i njoft ka thonë fe ju orafun feja arifun e humbi e theri su gjud dhëtë i njoft me gjurëmët e sejtës. Dhe në adithe ku të t'inxerin më katarë për e zjarit, me qka i njofin, të shakan me ndërmetësush e fa gjitë, më e therë e su gjutë me pjesët e gjurmëve të namazit. Me, në disa adithe me abdes, që të me thonë se ata shakan me shpotu të fundit, të fundit shakan me shpotu, se ndi vetëm që ju ka me, qka është namazit dhe më dhëmë, vëcë për më vëgarit musliman i ka me të dhe namazit. Atë edhe të togjë, Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an e ka trajtu e qështjen e namazit te për, te për të madhe, dhe të të pengamiri sallallahu aleyhi ve sellem ka ardhë me shumë hadithin nga pe, nga e, nga transmitimit të të nga në transmitun nga pengamiri aleyhi salatu e selam, të të të të kanon shpreje të randa shpreje të randa si lansi namazit ka bo kufër Shpreje të randa, si lanë si namazit, ka bo shirkë. Shpreje të shprejeve, si kur për nga mirë, a sëllam ka thanë, marveshja, mesneve dhe jo besintarve është namazit. Marveshja, që ka të më dhe marveshja? Marveshja, si duisht për së më pas problem me muë, falo. Andaj ka qëjtë, el ahdu. El le dhi bejnëna wa bejnëhu, es salat. Marveshja në mesneve dhe atyr është namazit. Dhija. Si të ka le dhijënë, e prishim arveshëm. Unë e prishim e tje, marveshëm. Thët dhe Hoxha, dhe gjithashtu Allahu u gjellewala, e ka qujt vëzërin në mes besintarve me kusht. Nëse falë ha. Fejn e kamus salata wa atus zakata fe ikhwanukum fit din. Nëse e falën namazin dhe e japin zëqatin, atërë ata janë vëzërë e juaj në fejtë. Dhe Hoxha, kur ka harte dispozita e lënsit të namazit i ka, e ka shkurtue dhe nuk e ka zgjerue këtë meselën, dhe se ka bëhe trajtim, as, apo këthim të këtë libri i mënkajim e lëgjëzien dhe sa neve do të filojna për plasjen e ulemave në mes tëre për lënsin e namazit, dërsa për vletën e namazit nëse do një mu zgjerue sa është vlera e namazit egziston libra e imamit të madh e lëmërruazijut i cili Muhammed uh, Nasruddin, i cile ka shënu një liber ta adhim qadrës salat. Dhe oqëja i ka morë këto meselës që kë ka i përmenjë nda one, pre këti librit. Ki liber flet për madrimin e qështje së namazit. Anda kush dëshiron, muzgjeru se sa është i madh namazit ta adha u te barek e vëtala le ti këthejet këti libri. Ta adhim qadrës salat madrimi i qështje së namazit. Nuk kam një urija është i përkëthir apo në i lirë di kthehet për këtë veselën. Ndërsa ne do të fillojmë ta shikojmë Meselën ai çka sfalet. Zotën, njerëzit ju intereson kjo më shumë apo ai çka sfalet, çka me ta? Edhe është për tu interesuar. Qase është çështë e xhenemit dhe xhenetit. Është çështë e me Mehmetit por gjithmonë në xher apo jo? Kjo polemika. A ka Mehmet në xher për gjithmonë apo ka mëkon në xhenet? Ne alusi me Allahu xhelalu ala Më labonëve në masjide der në fund të jetës. Dhe më ngrit vetë diën tek muslimanët për çështjen e namazit. Dhe na mu mundum janë ngrit njerëzve diën për çështjen në e namazit. Do se çështja e namazit është shumë e madhe. Njëri kur i humb namazin, hum lidhja me Zotin e tij, ai nuk e njeh. Alin inshallah më thonë më së me pas namaz. Kur jeti me dikon shok, dhe kim miqësi me ta, apo me familjar. Dhe shkon dhe del me ta shpesh. Çka më ndon për ta? A mund është me menu për ta, se ato menu keqë për tije? Shumë është fëtirë është, shumë është fëtirë. Se ki e kontakt të vazhdushëm, dhe me ardhë me të tanë dikush për shokin të tanë në gatë, vala ki ta do të kesit i thu, largoju. Se lenë, pse? Se ki kontakt të ofërtë, mirë. Mësë me dalëti me ta një javë, janë i zvezesët, a thu që këtë javë, shaka menuki për mua. Me Më ba mësë me dalë një mujë, Më dalë, me dalë, mësë me pa Edhe më torti kush me me të fol për ta? Çka thut ti? Valla ka mundësi se ku mposh një vet atë, ku më di çka ka qenë. E kështu më ro. A ki pa fillon tu u trishtue varësisht prej distancës që ai ki me dikant. Dorsa për shokun e afërt nuk mendon kës, se e ki lidhje me ta. Ki raport me ta. E kështu më ro. Kur ki me dikant familje, shkoni edhe del shpesh. A mëndon kës për ta? Nuk mendon. Po me dikant shka 5 vjet apo 10 vjet shifesh me ta? Pak si Muabejtet nuk, nuk i lëshon. Po, folë për senet përgjithshme. Ese nuk i raport të afurt. E njëj të avlejnë më Allahum. Por e me ndonë njëri që ka sfarët me vite. Që ka menon për Allahum? A dhe në që ka menon? Unë ju të regoj. Që ka do i blisi me menu a i për Allahum? Që ka do i blisi me menu a i për Allahum që ta e menon? Pse? Se ki ka shkuput lidhjit. I ka shkuput lidhjit. Andaj thapë nga meri a.s. Ka thënë Ana aina dhonni abdibi. Uniam terobi jam ti shmendon per mua. Çisht mendonj per Allah ona çasto per tie. Skira por te afurt çasto është ai me tie. Kira por te afurt ai është çasto me tie. Andaj namazi është ajo çka e mon lidhën me Allahu xhellal xhellual. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në librën e Majmoul Fatawa në volumin 22, i cili është i veçuar për çështën e namazit, aty ka fol për losin e namazit. Dhe fillim ishtë, do më thamë hoxalar shumë të salafit si Omar ibn Khattab, si Ebu Hureyra, si Ali ibn Ebi Talib, radhujallahu anhum e gjma'in, dhe ka përmendis apre tëre, ibn Hazm el-Endelusi. Se këta njërës të sahabëve kanë mëndu se lansi namazit është kafir, nuk është pësimtar, nuk është musliman, nuk është mu'min, nuk është përdojsh të erë më përdojrë. Dhe shejkhull islamin u tejmje, bashkë me nëzansën e tibë, në kajim e lëgjozije, kanë shku në këtë mendim. Kanë shku në këtë mendim. Mirë po, sa i përket lansën të namazit, para se me u ju qasë, nga se tjetë dhija e diskutimit e qartë, do të atësitoj fjalën e Shekhu Islam ibn Tejmije, që të adim për cëllin lansë jena të folë. Jësë do lansë. Do me thonë, qka logaritët një njeri mi thonë që kje ka lanë namazin? Dhe qëka logaritës e qëki nuk e galon namazin? Janë meselë të rëndësyshme. Janë meselë shumë të rëndësyshme. Shekhu lë islami u tejmije ka shku në mendimin se nuk është musliman dhe ishakim në raha weje dhe ulematë të mdoj të muslimanve dhe du t'i cekim. Thot Shekhu lë islami u tejmije në librin e 22 të me gjmull fetawa në faqe 14 enan, thot qështu Fe emma men kene musirran alaterkiha sa i përket ati cili kë në lënjën e namazit. Për citoj këta të te ibn Teimius, që i bën të imjes, që ta keni parasysh kur ti përplas me argumentat. A është musliman? A nuk është musliman? Ta dish për kënden atu fol, mos mendosh për dikant tjetër. Mos mendosh për dikant tjetër. Për shembull, nëse jena të studiuaj çhet plastik. Mos hajde më i mor cilësimi me të një lëndë tjetër dhe ti zvabtohesh mbi këtë. Pra, kër tjena të folë për filanin, dije se për filanin të folë, mështë shko me morë filanin tjetër, edhe me thonë, po edhe ti njësoj i jesiaj. Edhe ti njësoj i jesiaj. Jo, jo. Shka dhe Shekhu Islam, im në të imje. Sa i përket ati i cili, këm mgull në lanjen e namazit. Laju salli kapë, kur nuk falët. Ha? Edhe njërët citoj. Sa i përket ati i cili këm mgull në mështë mu falë. E da nuk falet kurr, qat qat jone raba, diet, qat asniher. Yemut ala hadha, do vdes shto. Do vdes shto. Yemut ala hadha al-israr wa al-tark, do vdes ne kët kumgulje dhe praktikë të namazit, fa hadha la yekunu musliman. Çeku nuk është musliman. A e morë bash? A do pse ka dhe mendime se edhe për çta është musliman? Kam mendim do cek, von, mirë, të cekmi na. Ma vonë, mirë po nuk premton këto ligjërat ndoshta, më i përplas argumentet, do të fillojmë disa projekte dhe pastaj vazhdojmë me ligjëratat e ardhme. Ky njeri thot nuk është musliman. Shikone, nai natë të fol në mendimin atë që ka thonë lënia namazit është kufër, po konkretisht celilanc. Nëse thot dikush, unë mendoj se asht ka sfalet, nuk ka musliman. Po mirë, kur llogaritë se ka lënë namazin, çta na të fol? Thot dimën te mia. Kjo është mendimi bënë timies se lanje logaritët kërë le ketë komplet. Nga se për nga meri, sallallatës salim hadithë që e kanë zirë, ima muslimi që ka thonë, inë në bej në rëgjullin, u e shirki, u e kufri, terke e sala, në mes njeri jutë, kufri dhe shirkut është, lanja e namazin. Mirë po ka thonë lanja e namazit dhe fjallën namaz ka arë të eshtuar, pra ketë namazin, his falët taj. Ka thonë se falën e i herë, e lëna i herë. I bashkon, i nj në iherë falet e kështë në mërat të sheikhul islam ibn të imje ki logaritët muqassir gjunachar i madh nën rëzik nën rëzik mirë po logaritët me me islam vazhdojnë sheikhul islam dhe thot lakin ektharan nasi shumica e njerëzben nga muslimanat ju sallune taraten vë jetë rukuneha taraten falen në iherë elajnë në iherë falen në iherë Elajna i har. Këndoman falet ndai har. Nuk është lanc komplet. Ai falet ndai har, elajna i har. I ik namazi ndai harazan e kësaj herë. Thot: "Fahaolei, leisu yuhafidhun aleha." Këta logaritën se nuk janë të kujdesshëm ndaj namazit. Wa ha'ula taht al-wa'id. Tetillët këta janë nënkërcnë. Çfarë do të thotë nënkërcnë? Mund me hinziar, ama nuk janë çufar. Gadan, jaa për këta ka orë një hadith i transmituar në livret e sunetit se për nga meri alaijë salatu e selam ka thonë kështu Kale alaijë salatu e selam ka thonë për nga meri alaijë salatu e selam Këmësu salavatin Pes namazë Këtë behun në Allahu Alla ibad Allah i ka bo farz për robrit Pes namazë Për robrit Fil jomi vë lejle Gjatënatës dhe ditës men hafazo alayhunna ha kush kujdesat per to kush kujdeset per to çka do të thon kuj kujdesat i bënte mia don me dal me një meselë tjetër se nëse njeriu nuk kujdeset i ik vakti e lën në ditë falat në ditë sfalet kilo garitet se nuk është lanz po është i pakujdesshëm e ju e dini se për këtë kohë edhe sure ka edhe sure waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ato zot ndaj namazit nuk janë të kujdesshëm në këta hedhe këta njerëz thotë ibntej mia thotë ka dhan pejgamberi alayhi salatu wa salam kush kujdeset për tyra për to çfarë don kujdeson në vaktin e vet nuk i shtin ato e kështu me rad ka thon kanë lahu ahdun indallahi an yudkhilahu aljanna ka thon pejgamberi alayhi salatu wa salam ai ka marrëveshje me allahun me shtin xhenet marrëveshje kush falet pasko edhe erul kohën e vet. Në disa shpjegime ka ardhur falët xhamit. Në disa shpjegime ka ardhur falët me xhamat. Jo çdo njëri, sepse kujdesi është shumë i rëndë. Ky njerëj ka marrëdhësi me Allahut. Si të, si ta krijohet që ta mështi Allahu direkt xhenat. Marrëdhësi. Ai shikon se sa është e madhe. Bësh me namaz. Hin xhenet Allahu te barika wa taala Allahu nabot të kujdesim në namazit. Thotë dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazdimdajit. Wa man lam yuhafidh alayhinna kush nuk kujdeset për to Kusht nuk kudeset për ta. Lemjekun lehu inda Allahi ahd. Nuk ka të Allahu mardheshje. Nuk ka të Allahu mardheshje. Ska besë të Allahu gjellë gjellë eduhu. Inësha e adhebe si dëshiroje e dënon o inësha e gafara lehu e si doje jafal. Qëka dhe më tharë? Se kishka së kujdes, është nën dëshirën e Zotë. Si doje jafal, si doje edhe nën qatë i bën tëjmija pasaj në shpegem fel muhafidh alejha allëdhi ju salliha fë mëvaqit iha kujdestar apo i kujdest shen dhe namaz lëgarit të aji cili i fal në kohët e veta i fal në kohët e veta këma amal allahu ta'ala si qka udru allahu gjellë gjelalihu walledhi ju akkhiru ha aha ki të jetëri e aji cili ishtin ahjanen fë anë wakti ha ishtin ndë njëherë kohët i, njëher i falë në atën këtë namazët apo, ishtin i bashkon, i shkurton ekstomeran vërse ish prej mendimeve me të letësime dhe shka i gjenë, dikun, dikun pas e ka thënë, au jetru ku agjibatiha apo i praktis obligime të namazit fe hadhe tahte me shietin la, kjo është në ndëshirën Allahu të barëke vëtëala vë këtë jakudu li hadhe në wafilun ju kemmilu biha fara i dha kema gja e fil hadith, e ndodhës që ki person ka na file, i plëson me këto farzët. I plëson me këto farzët, si kur që ka arë një hadith nga pengameri, sallallahu aleyhi wasallem. Qishka arë nga pengameri, sallallahu aleyhi wasallem, kjo është sa i përket qështjes së namazit, sa i përket për plasis dhe diskutimit dhe mosmarveshjes së ulemave, në mes asaj se është lansi namazit kafir, apo është musliman, Koha, dorsta u ngushtua me lejen e Allahut te bareke ve teala, ne fillojm kët debat në ligjratën e ardhmë, qase debati është shumë rëndësishëm. Në Dorsa nga debati kam për qëllim dy çështje. Çështja e parë, ti dëgjoni argumentet e dietarëve mbi lëndën e namazit. Dhe ti dëgjoni argumentet e dietarëve të dy palëve. Ata që thonë është musliman dhe ata që thonë është jo musliman. Dhe me arrit dy pika, çdojani pe juve kur të dëgjoj e debatin, tja rrije dipika. Se si mendojnë djetarët, se si mendojnë djetarët, që ka të monë si mendojnë? Si e shikojnë një hadith? E merë një hadith dhe si e shikojnë? Në kur e mërë me një hadith dhe shikojnë për një kandit. Djetarët nuk janë ashtu. Djetarët e silin hadithin në shumë kande, e silin në shumë kande, në shumë këndë vështrime, pasta i apin spjegim, dhe pasta i dalin me konklu Andaj kjo shumë në nënësi, andaj për debatit synoj që të shikoni horizontin dhe hapsirën e malët të djetarëve në shikimin e ajeteve dhe haditheve. Dhe e dyta të vim në konkludim pas debatit se cila është të vërteta rrëth në lanësit të namazit, sa është lanësi namazit në kuptimin e lanës absolute, a është musliman apo nuk është musliman, do ta shohim elayn Allahu Jellal walal me lëjratën e ardhmë, e lutim Allahun Subhanahu ve Teala që Allahu Jellalu na jap sukses në shikimin e ajeteve dhe haditheve, e lutim Allahun Jellal walal që Allahu Tebaraka ve Teala na ban namazjit të kujdesshëm, e lutim Allahun Jellal walal që Allahu Tebaraka ve Teala na ban për të tërcëlet e ruaj namazin e tyre e madhroj namazin e tyre e freskoj namazën e tërën me gjithës këtë shka më rriton ki namazë më madhruve dhe më freskuve shpirtat e muslimanëve, e lusim Allah unë gjellë wa ala, që Allah u të barëk e vëtarët nga mundësën me këptua ajajtët hadithët e penga meri sallallahu aleyhi wa sallam, e lusim Allah unë gjellë wa ala, që Allah u të ngritve dhijen tëk muslimanët të këthajen namazët e tërë, të kthajen fejës e tërë, e lusim Allah unë gjellë wa ala, që Allah u të barëk